və e, burada İsmailin ibn Vahid də deyir ki, bir dənə qadqam saladan başqa, yəni onu tutdunuz. Və burada da baxın Allah, yəni beyan demişdir ki, iqamə biraz fərqlənir azandan. Deməli, e, iqamə e, fərqi azandan budur ki, e, azanda tutdu, çəkillər, lakin iqamədə təkdir. Həminin Nə üçün azanda hikmət nədədir? Yəni azanda təkranlarını zikir, amma iqamədə tək deyilir. Hikmət nədir? Bəbəzi halinlər deyilən ki, hikmət azam uzaqda olanlar sonra Yəni vaxtı bildirmək üçündür, bildirmək üçün uzaqdakiləri. Ona görə iki dərə təkranlanır ki, qoy, eşitsinlər. Bu eylan, çünkü azan eylan deməkdir, logotifənada. Bu eylan dəqiq eşidilsin. Aynında, hükmət ondadır. Amma iqamə isə uzaqda olanlar üçündür. İqamə yaxında olanlar üçündür. Ona görə ehtiyac yoxdur bunu təkirləmək. Aynında. Həmsinin bəziləri dirlər ki, həmsinin azamla iqaməyə fərqə odur ki, azam hündür yerdən deyilir. İqamə isə alsaq yerdən. Çünki hündür yerdən deyilir ki, onu eşitsinlər. Amma azan iqamə isə Yəni, namaz qılanlar arasında deyildiyinə görə, ona görə ehtiyac yoxdana təkil alamaqdır. Aynındır. Həmsinin alimlər orada başqa şey deyirlər ki, həmsinin azanla eqamaya fərqi olur ki, azan biraz ə, uzadılır. Yəni, azan verəndə xüsusən müəzzin. Bu, təbii, hər azan verən üçün də öyrü. O azanı ki, ki, çıxın mərkəzi yerlərdə azan verir, cəmaati bildirir. O azanlar sövbək edirir. O azan, İqamədən fərqlənir ki, təməli o azanda sözlər uzanır, qıssalır, aydın Təbii ki, bəzilə yəni, görsən azanda biraz yaxşı verilməyir sünnata yoxa. Azam, gümlüsən müqamət deyir yuxarda, yoxsa yoxsa yəni, mahnı oxuyur, yoxsa bu azan verir. Azana belə əyl pülmək də çox fəyənilməyir, aydın dəyir, nəradar sadı olsa o da yaxşıdır və sələ azanın mahkını yoxşadmazdılar Və sonra, amma iqamədə isə bu yoxdur, yəni iqamət tez deyilir yəni, hələ Allah, və Allah, və şəhələ, amma azan yoxdur, bunu yəni iqamənin azana fəllənənə biridir. Və burada fəqat iqamədə fikir versəz, qədqamət-i sələ təkrarlanır. Hekimət nədədir? Bəzlərlərlə hekimət iqamədə budur ki, məhz bu yerdədir. Yəni qədqamət-i sələh. Həkmət iqamədə budur, hələ bu addan götürülür, ona iqamə deyiblər, bu yərdən. Aynındır, cümləyə bu yerinə götürülür, ona iqamə deyiblər. Ona görə bu kəlmə iki dəfə teklanlanır. Aynındır, iki dəfə teklanlanır. Və... Həmsinə şey olsun ki, orda başqa həkmətlər də var. Ə, hamısı alimlər qeydiliblər. Ama onu göstərir ki, yəni, burada Buxarə Rəxmin Allah yəni babada da getirməkdə göstərir ki, azanla yəni, iqamə fərqlənir. Yəni məsələn, tox ki, ə, iqamə azan kimi vermək düzgündür, yə, azan iqamə kimi. Bəhəmsin, burada ə, Bilalın fəziləti var, radiyallahu anh. Bə, Bilal da müəzzin idi, qəhəmbar salsın müəzzinə sahabı ilə və özü də rəsul sahasını düzdür, öləndən sonra gedir Şama yaşamağa və bir dənə xəlifələn, vaxtına biri gəlir bir dəfə gəlir hamı deyirlər ki, ya Bilal, çıx, Asan ver, yadımıza sal o günləri və gün deyir, Bilal, çıx, Asan ver, hamı ağaq ver Mədənədə sal o günləyə və həmçinin rəsul sahasını Bilalın səsi neşidir cən, cənnətdə. Bilalın səsi neşidir. Bu da Bilal da sağlanda cənnəti qazanlardır, insanlar, insanlardandır. Həmçində mazun olmaq özü biz dedik ki, həzilət deyində, o bizim müəllif, rahiməmullah, mazinin nə sahabı nail olub, onu də inşallah. Bələ təsəvvürlə, peyğəmbər sağlasan mazunisən. Bələ istərik, sababdır. Ölə deyir, əminiyyətlə, sahabələr hamı bələydir Sahabələr həmi Allahın ölüyələri idi. Aydınlıdır, çünki Peyyambənin sahabəsi olmaq olmazdı. Ne üçün Əbu Cəhil Peyyambənin sahabəsi olmadı? Çünki layıqdır Əbu Cəhil, hənsin Əbu Ləhəb. Lakin Əbu Bakır layıq idi. Ömər Osman də, Ali də və qeydirləri. Aydınlıdır, Allah s.ə.v. istəyirik, Allah s.ə.v. Bizi, inşallah, Rasul s.ə.v. onun sahabələrin yolunda etsin, inşallah, amin. Amen. Allah bilərdəsin.